Розділ дев'ятий, у якому з'являється Шарлей. Приор з Чегумського монастиря кармелітів був худий як скелет. Статура, суха шкіра, надбало виголена щетина і довгий ніс робили його схожим на обскубану чаплю. Коли він дивився на Рейневана, то примружував очі, а коли знову брався читати листа від Отто Бейса, то підносив лист до носа на відстань двох дюймів. Кисляві й сині руки тремтіли. Губи раз у раз перекошував біль. Проте Пріор аж ніяк не був старим. Це була хвороба, з якою Рейневан зустрічався не раз. Хвороба, що підточує, наче проказа. З тією лише різницею, що не видимо, і зсередини. Хвороба, проти якої бессилі будь-які ліки трави, з якою могла впоратися тільки найсильніша магія. Та й що з того, що могла? Та ж навіть якщо хтось і знав, як лікувати – той так не лікував, бо часи були такі, що зцілений міг донести на лікаря. Пріор кашлянув, вирвавши Рейневана з задуми. «Значить, тільки заради цієї однієї речі...» Він підняв лист Вроцлавського каноніка. «Ти чекав на моє повернення, іначе, цілі чотири дні, знаючи, що отець настоятель на час моєї відсутності має всі повноваження?» Рейневан обмежився кивком. Посилатися на те, що лист належало передати Пріорові особисто в руки, не було потреби. Бо це було аж надто очевидно. Що ж до чотирьох днів, проведених у сирі пісчегомом, то про них не варто було і згадувати. Вони пролетіли зовсім непомітно, як у вісні. Після трагедії в Бальбінові Рейневан увесь час був як у вісні. Отопілий, неуважний і напівпритомний. «Ти чекав, щоб передати листа особисто в руки». Констатував факт Пріор. Знаєш що, юначе, вже добре, що чекав. Рейнвунд промовчав і цього разу. Пріор повернувся до листа, наблизивши його мало не до самого носа. Так, нарешті протягнув він, піднімаючи погляд і примружуючись. Я знав, що настане день, коли шановний канонік нагадає мені про борг. І про розплату. З лихварським відсотком, який, до речі, церкву брати забороняє, Гласить, бо Евангеліє від Луки, означайте, нічого за це не очікуючи. А чи віриш ти, юначе, беззастережно в те, у що наказує вірити церква, мати наша? Так, велелюбне очі. Ухвальна чеснота, особливо в нинішні часи. Особливо в такому місці, як це. А чи знаєш ти, що це за місце, крім того, що це монастир? Не знаєш, угадав Пріор за мовчання Рейнвона. Або вміло вдає, що не знаєш. Так це дім демеритів. Демерит – священик, якого церковна влада покарила ізоляцію, на якому призначено відбути покаяння зевчинки, несумісні зі священицьким саном. А що таке дім демеритів, ти, мабуть, теж не знаєш, або не менше вміло вдає, що не знаєш. Тож я тобі скажу, це в'язниця. Пріор замовчав, сплив в пальці. Дивився на співрозмовника і вивчав його поглядом. Риневон, звичайно, давно вже зрозумів, у чим річ, але не виявляв цього. Він не хотів псувати Кермелітові задоволення, яке той явно діставав від такої манери вести розмову. «Ти знаєш, ти...» – трохи помовчавши, продовжував Чернець. «Про що його велелюбність, канонік, дозволяє собі просити мене в цьому лсті?» «Ні, велелюбне, отче». «Це незнання певною мірою виправдовує тебе». Оскільки я знаю, мене ніщо не може виправдати. Адже якщо я відмовлюся виконати прохання, мій вчинок буде виправданий. Що скажеш? Хіба моя логіка не дорівнюється Аристотелеві? Рейневан не відповів. Пріор мовчав дуже довго. Потім підпалив лист каноніка від свічки, повернув його так, щоб вогонь охопив весь аркуш і кинув на підлогу. Рейневан дивився, як папір згортається чорніє кришиця. Ось обертається на попіл мої надії, подумав він. Перечасні, зрештою, безглузді й дремні. може, воно і на краще, що сталося так, як сталося. Пріор піднявся. Іди до ключника, сухо кинув він. Нехай він тебе нагодує і напоїть. Потім поспіши до нашої церкви. Там ти зустрінешся із тим, з ким маєш зустрітися. Розпорядження буде зроблено. Ви зможете залишити монастир без перешкод. «Канонік БС у своєму листі підкреслив, що ви вирушаєте далеку дорогу. Від себе додам, дуже добре, що вдалеку. Було б, додам, іще великою помилкою заїхати занадто близько. І повернутися занадто швидко. Дякую вашій велелюбності». «Дякую. А якби до когось із вас причепилася думка попросити в мене перед відходом благословення на дорогу, то ви цю думку краще відкиньте». Херч у щегомських кермелітів і справді виявився вистину в'язничим. Але Рин Іван усе ще був занадто прибитий і апатичний, щоб відчувати смак. Крім того, що й казати, він був занадто голодний, щоб крутити носом, відмовляючись від солоного селеця, немащеної каші й пива, яке відрізнялося від води тільки кольором. Та й то незначно. А може, саме зараз і був піст? Він не пам'ятав. Тому їв він швидко та енергійно. За чим з виразним задоволенням спостерігав старий ключник, який, поза сумнівам, звик до незрівнянно меншого ентузіазму їдців. Щойно Рейневан упорався з голенським оселецем, як усміхнений чернець почастував його другим, витягнутим прямо з бочки. Рейневан вирішив скористатися цим дружнім актом. «Ваш монастир – справжня фортеця?» – назвався він із напханим ротом. «Та й не дивно». Я ж бо знаю, для чого він служить, але от озброєної сторожі вас нема. Що, невже з тих, котрі тут покутують, ніхто ніколи не втік? Ой, сину, сину. Ключник похитав головою над його наївною тупістю. Утікати, а навіщо? Не забувай, хто тут покутує. У кожного з них покута рано чи пізно закінчиться. І хоча ніхто з тутешніх не покутує про нігелю, закінчення покути знімає вину. Ну, лом кримен. Усе повертається до норми. А втікач? Він був вигнанцем до кінця днів своїх. Розумію. От і добре, бо мені про це говорити не можна. Ще каші? Охоче. А ці покутники, за що вони цікаво покутують? За які провини? Мені про це говорити не можна. Та я ж не про конкретні випадки запитую. Так, тільки загалом. Ключник кашляновий тривожно оглянувся, знаючи, звичайно, що в домі демаритів вуха можуть мати навіть обвішані пательнями і часником стіни кухні. «Ай!» – сказав він тихо, витираючи обряз у жирні від оселеці руки. «Зарізне тут покутаю цину, зарізне! Переважно порочні священники, ченці, ті, для яких обітниці виявилися заважкими!» Саму являєш обітницю слухняності, покірності, бідності, а також абстиненції, стриманості. Як то кажуть, плюс к вам ораре. Більше пиття, ніж молитви, латина. Та й обітниця цнотливості, на жаль. Феміна, здогадався Рейневан, інструментом дияволі. Жінка знаряддя диявола, латина. Якби ж, то тільки феміна. Зіткнув ключних, зводячи очі до гори. Ах, «Ах, безліч гріхів, безліч годі заперечити, а є в нас і поважніші справи. Ох, поважніші, але мені про це говорити не можна. Ти закінчив їсти, сину мій?» «Закінчив, дякую, було смачно. Заходь, як тільки захочеш». У церкві було дуже темно. Сайво свічок і світло з вузеньких вікон падало лише на сам вівтар. На раку, а також на розп'ятці і триптих, що зображував оплакування. Решта присвітері весь неф, дерев'яні галереї і лави гортала густа пітьма. Може, це навмисно зміг відігнати нав'язливої думки Рейнеман? Може, це для того, щоб під час молебнів димарити не бачили обличчя один одного, не намагалися б відгадувати з них чужих гріхів і прогрішень, а також порівнювати їх зі своїми. А я тут. Неприглушений глибокий голос, який долинув з боку схованої між лавами ніші, був сповнений, важко було опиратися такому враженню, серйозності та гідності. Проте, швидше за все, то була просто відбита від склепіння луна, яка билася поміж кам'яними стінами. Рейневан підійшов ближче. Над сповідальною, від якої ширився ледь вловими аромат ладану та єлею, Височило зображення святої Анни з Марією на одному та маленьким Ісусом на другому коліні. Рейневан ікону бачив, бо вона була освітлена лампадкою. Освітлюючи образ, лампадка одночасно робила глибшу пітьму навколо нього. Тому рейневан бачив тільки силует чоловіка, який сидів у сповідальні. Отже це тобі, сказав чоловік, знову викликаючи відлуння. Я мав би дякувати за нагоду повернути собі свободу пересування, а? Та я дякую, хоча, здається, мені, що куди більше, я маю дякувати одному вроцлавському канонікові, чи не так? І подіяка мала місце. Ну, скажи для порядку, щоб я був повністю впевнений, що розмовляю саме з тією людиною. І що це не сон? 18 липня, 18 рік. Де? Вроцлав, Нове місто. «Звичайно», – підтвердив за якусь хвилю чоловік. «Ясна річ, що Вроцлав. Де б ще це могло бути, якщо не там?» «Добре, тепер підійди. І стань, як годиться». «Не зрозумів». «Навколішки». «Вбили мого брата», – сказав Рейневан, не рухаючись з місця. «Самому мені загрожує смерть. Не переслідують, я змушений втікати, але спершу вирішити кілька справ і звести деякі рахунки». Отець от то запевнив мене, що ти зможеш мені допомогти. Саме ти, ким би ти не був. Але я й не подумаю ставати перед тобою навколішки. Як мені тебе називати, отче, брате? Називай, як хочеш, хоч дядьком. Мені це глибоко байдуже. Мені не до сміху, я ж сказав, вбили мого брата. Пріор говорив, що ми можемо звідси вийти. Тож ходімо, полищимо це сумне місце, рушаємо в дорогу. А дорогу я розповім усе, що треба. «Щоби ти знав те, що треба, і не більше, ніж треба!» «Я б просив тебе стати навколішки!» Відлуння голосу чоловіка загоділо ще глибше. «А я сказав сповідатися, тобі я не думаю!» «Ким би ти не був, – сказав чоловік, – ти маєш вибір, два шляхи. Один сюди, до мене навколішки, другий через монастирську браму. Без мене ясна річ. Я не найманець, хлопче!» Неплатний вбивця, щоб займатися твоїми справами і зводити твої порахунки. Це я зарубаю собі на носі, вирішую, скільки та яких відомостей мені треба. Зрештою йдеться і про взаємну довіру. Ти не довіряєш мені? Та як же мені довіряти тобі? Тим, що вийдеш з в'язниці, задирикувато гризнувся Рейневан, ти можеш завдячувати саме мені і отцеві-оттові. Сам зарубається собі на носі, не намагайся вдавати із себе велике себе і ставити мене перед вибором. Бо це не я, а ти стоїш перед вибором. Або йдеш зі мною, або гни тут далі. Вибір...» Чоловік перервав його, голосно постукавши по дошці сповідальні. «Знай», – сказав він після недовгої тиші, – «що важкий вибір для мене не вершина. Ти грішиш за розумілістю, коли гадаєш, що я його злякаюся». «Ще сьогодні вранці, я не знав про твоє існування. Вже сьогодні ввечері, якщо знадобиться, я про твоє існування забуду. Повторю, але вже в останній. Або сповідь, як вияв довіра, або будь собі сам». І поквапся із вибором, бо до сексти залишилося небагато часу, а тут суворо дотримуються годин літургія. Рейневон стиснув кулаки, борючись із нестриманим бажанням розвернутися і вийти, Вийти на сонце, свіже повітря, зелені простір. Урешті-решт він поборов себе, здоровий глуст переміг. Я навіть не знаю, видушив він із себе, стаючи навколішки на вичувганому дереві, чи ти священник. Це не має значення. У голосі чоловіка зі сповідальні прозвучало щось на кшталт глузувань. Мені йдеться тільки про сповідь. Відпущення гріхів можеш не сподіватися. Я навіть не знаю, як тебе звати. Я маю багато прізвищ. Тихо, ли чітко пролунало за град. Світ знає мене під різними іменами. Якщо вже в мене з'явилася нагода повернути себе світу, треба буде щось вибрати. Вілібаль з Єсау, а може, Беннігнус з Айкса, Павел Стинця, Корнеліус Вам Хемскерка, може, а може, Метер Шарлей? Як тобі це подобається, хлопче? Метер Шарлей. О, «Та добре, не кривися, просто Шарлей. Може бути?» «Може. то що ж, починаємо, Шарлею!» Як тільки масивні вистанугідні твердині засуви з Чагомського монастиря з гуркотом зачинилися за ними, як тільки вони віддалилися від злидарів і жебраків, що сиділи під брамою і випрошували милистиню, як тільки війшли в тінь придорожніх тополь, Шарлей вразив рейвневана до глибини душі. Недавній демирит і в'язень, що мить тому інтригуючи чи нехмурений і гордовитий мовчазний, тепер зненацька вибухнув гоморичним реготом, оленем підстрибнув угору, кинувся горілицю бур'яни і кілька секунд катався в траві, мов лоша, то ридаючи, то регочучи. Нарешті, на очах остовпілого Рейневана його недавній сповідник беркицнувся, підхопився і показав у бік воріт дуже образливий жест на зігнутому лікті. Жест супроводжувався довгим переліком украй непристойних прокльонів і лаек. Деякі стосувалися особисто Пріора, деякі – з Чигомського монастиря, деякі усього ордену кармелітів, деякі стосувалися усіх і вся. «Я не думав, що там було ж настільки важко!» Риневон заспокоїв коня наполоханого виставою. «Не судіть, щоб і вас не осудили!» Шарли обтрусив одяг. «Це по-перше!» По-друге, утримайся, будь ласка, від коментарів, хоча б на якийсь час. По-третє, нам треба поспішити до міста». «До міста? А для чого? Я думав, не думай!» Рейневан знизав плечима, погнав коня дорогою. Він удавав, ніби відвертається, але при цьому не міг стриматися, щоб крить кома, не спостерігати за чоловіком, який крокував поряд із конем. Шарлей був не надто високий, трохи навіть нижчий за Рейневана, але це не впадало в очі оскільки недавній демарит був широкоплечий, міцної статури і, мабуть, сильний, про що можна було здогадатися з його жилевих передпліч, які визирали з трохи короткуватих рукавів. Шарли не погодився йти з монастиря у рясі, а одяг, який йому дали, був трохи дивний. Демаритове лице мало доволі грубі риси, щоб не казати рубані, проте це обличчя було жваве, на ньому безперервно мінилися і грала ціла гамма виразів, Гурбатому по чоловічому видатному носі виднівся слід давнього перелому. Ямка під боріддя ховалася в старому, але все ще помітному шрамі. Очі Шарлея зелені, як пляшкове скло, були дуже дивні. Якщо подивитися в них, долоня машинально перевіряла, чи гаманець на місці, а каблучка на пальці. Думка занепокоєна линула до залишених у дружини й донюк, а віра в жіночу цнотливість виставляла наяв усю свою наївність. Раптом зникала будь-яка надія на повернення позичених грошей. П'ять тузів у колоді для пікету переставали дивувати. Автентична печатка на документі починала здаватися абсолютно несправжньою, а вкупленого за великі гроші коня з'являлися дивні хрипи в легенях. Ось що можна було відчувати, дивлячись у пляшково-зелені очі Шарлея, виглядаючи у його обличчя на якому явно більше було від Гермеса, ніж від Аполлона. Вони минали широку смугу приміських городів, потім пройшли повз капличку і шпиталь Святого Миколая. Риневон знав, що притулок утримують іоніти, знав також, що в Щегумі міститься командорі ордену. Він одразу згадав князя Кантнера та його наказ їхати в Малоолесницю і почав непокоїтися. Його могли вважати якось пов'язаними з іонітами, а отже, дорога, якою він їхав, не була дорогою переслідуваного Вовка. Він сумнівався, що каноні Котто Бе схвалив би такий вибір. У цей момент Шарлив вперше довів свою проникливість, або настільки жрідкісне вміння читати думки. «Немає причин, щоби переживати», – сказав він легко і весело. «От з Джегом і понад дві тисячі жителів. Ми зникнемо серед них як бздина, завірюся. Крім того, ти під моєю опікою». Як-не-яка я узяв зобов'язання. «Весь час», – відповів Рейневан після довгої паузи, яка знадобилася йому, щоб охолонути, «Весь час я намагався зрозуміти, що для тебе значить таке зобов'язання». Шерлий широко усміхнувся, показавши білі зуби збиральницями льоно, які крокували їм назустріч. Гожим дівкам у дуже розхрестених сорочках, які відкривали чимало спітнілих і запилених принад. Дівок було кільканадцять, а шарли шкірився до кожної по черзі, якщо рейне втратив надію почути відповідь. То є запитання, застав його знанацька димирит, відриваючи очі від кругленьких сідничок останньої зі збиральниць, які дрібно дрижали під мокрою відпоту сорочкою. Мало філософський характер, але таки я не звик відповідати у тверезому стані. Але я обіцяю, що відповідь ти одержиш ще до заходу сонця. Не знаю, чи дочекаюся, чи ще до того часу не згорю від цікавості. Шарлей не відповів, зате прискорив ходу, так що Рейновиневі довелося змусити коня піти легким клусом, тому вони швидко опинилися під свідницькою брамою. За нею ж, за громадою брудних прочан і покритих виразками жибраків, які сиділи навпочепки в тіні, вже був з чегом, з його вузькими, багнистими, смердючими та заюрмленими людьми вулицями. Куди б та із якою метою не вела їхня дорога, Шарлей її знав, тому що був провідником упевненим і без жодних вагань. Вони пройшли вуличкою, у якій торохтіло стільки кросин, що вона поза сумнівом називалася Ткацькою або Сукенничою. Незабаром вони опинилися на невеликій площі, над якою височила вежа костелу. Площею, як можна було здогадатися, судячи з вигляду та запаху, Недавно проганяли худобу. Подивись на, сказав Шарлей, зупиняючись. Церква, корчма, бордель, а якраз посередині між ними купка лина, оце парабола життя людського. А мені здавалося, ринуван навіть не усміхнувся, що ти на тверезу голову не філософствуєш. Після тривалого періоду абстиненції Шарлей упевненою ходою. Увійшов у завулок, прямуючи до прилавка, заставленого бочівками і кухлями. «Я п'янію від самого лише запаху доброго пива. Гей, чоловіче добрий, подайно ну, білого з чегомського, з пивниці. Будь ласкавий, заплати, хлопче, бо, як, як сказано у святому письмі, «Аргентумет аурум non ест міхі». «Срібла і золота в мене нема», – латина. «Рейне вон пирснув». Та все ж кинув на прилавок кілька галерів. «То чи дізнаюся я нарешті, які справи привели тебе сюди?» Дізнаєшся, але тільки після того, якщо найменше три ці справи я вип'ю». «А потім», – насупив брови Рейнеман, – «от той тільки що згаданий бордель?» «Не виключено», – Шарли підняв кухоль. «Не виключено, хлопче!» «А далі? Триденна пиятика з нагоди здобуття свободи?» Шарлий не відповів, бо пив. Але перш ніж перехилити кухоль, він підморгнув поверхнього. І це підморгування могло означати все, що завгодно. «Усе таки це була помилка», – серйозно сказав Рейнеман, не відриваючи погляду від деморитового бурлака, який ходив угору вниз із кожним ковтком. «Можливо, помилка – каноніка. А може моя, що я його послухався, що зв'язався з тобою?» Шарлей пив, не звертаючи на нього жодної уваги. На щастя, усьому цьому можна легко зарадити і покласти край. Шарлей відірвав кухоль від губів, зітхнув, облизав піну з верхньої губи. «Ти хочеш щось мені сказати?» – здогадався він. «Докажи!» «Ми просто не підходимо один одному», – холодно сказав Рейнман. Неморит кивнув, щоб йому налили другий кухоль пива. І якийсь час, здавалося, цікавився виключно цим кухлем. «Ми трохи різні, це факт», – погодився він, відпивши. «Я, для прикладу, не звик грати чужих дружин. Якщо ж у нас із тобою гарно покуперсатися, то, напевне, знайдеться ще декілька відмінностей, і це нормально. Створено, бо нас за образом і подобою, але творець подбав про індивідуальні риси, і хвала йому за це». Ринвен махнув рукою. Дедалі більше сердючись. Я оце ж бо розмірковую, чи мені з тобою в ім'я творця не попрощатися, то от і тепер. Просто розійтися кожен у свій бік, бо я таки справді не знаю, на що ти мені можеш придатися. Боюся, що ні на що. Шерлей позирнув на нього з надкухля. «Придатися?» – повторив він. «На що? Легко перевірити. Ти от гукни. На допомогу Шерлею». «І буде тобі допомога!» Рейневан знизав плечима і розвернувся, збираючись піти. одначе зачепив когось. А той хтось ударив його коня так сильно, що кінь аж гегнув і сіпнувся, перекинувши його в гні. «Як ти ходиш, селючий? Куди лізеш зі своєю шкапою? Це місто, а не твій засраний висілок!» Той, кого він ненавмисно зачепив, був одним із трьох молодих чоловіків, одягнених багато, модно і елегантно. Усі троє були неймовірно подібні. Однакові вигадливі фески на завитому набігоді волосі, підбиті ватою каптани, прострочені так густо, що рукави нагадували величезних гусениць. А ще вони були вбрані в модні, облягаючі паризькі брюки, так звані «мі-парті». Із ногавицями контрастних кольорів. Усі троє тримали точені ціпки з кульками. «Господи Ісус, з усіма святими!» – повторив Дженджик, викручуючи ціпком фігуру млин. «Що за хамство в цьому шльонську? Що за непристойна дикість? Чи їх хто-небудь коли-небудь навчить культури?» «Ведеться», – сказав другий з таким самим гальським акцентом, – «самому взяти на себе цю працю і ввести їх у Європу». «Тож...» Підхопив третій модник у сині-червоних мій «Для початку у порядку ведення ми по-європейській вичинимо шкуру цьому простакові. Ну ж бо, панове, заціпки, і щоб ніхто не стояв без діла!» «Ей ви!» – крикнув власник пивної лавки. «Без дебошів, панове купці, бо покличу сторожу!» «Заткни пельку, шльонський дурню, бо ще й ти дістанеш!» Рейневон спробував підвестися, але не встиг. Сіпок луснув його по плечах, другий сухим тріском опустився йому на спину, третій лупнув по сідницях. Рейневан вирішив, що чекати наступних ударів немає сенсу. «На допомогу!» – звивав він. «Шарлей, на допомогу!» Шарлей, який спостерігав за тим, що відбувається із помірним зацікавленням, відставив кухоль і не поспішаючи підійшов. «Досить забави!» Модні жевжики озирнулися і немов по команді розриготалися. Справді, Рейнові довелося визнати, що Демарейт у своєму куцьому і строкатому вбранні мав невельми поважний вигляд. «Господи Ісусе!» – пирснув перший модник, очевидно, найбільш побожний. Але ж смішні суб'єкти трапляються на цьому кінці світа. «Якийсь місцевий блазень!» – оцінив другий. «Це видно з його дивакуватого вбрання!» «Не одяг прикрашає людину!» Холодно відповів шарле. Ідіть на звідсіля, голуб'ята швиденько. Що? Панове, повторив шарли, звольте люб'язно залишити це місце, тобто піти собі звідси куди небудь подалі. Не мусите аж до Парижа, вистачить, якщо ви підете на протилежний кінець міста. Що, панове? повторив шарлей повільно, терпляче й виразно, як дітям. Звольте звідси піти і зайнятися чимось для себе звичним. Содомію, наприклад. Інакше вас, панове, буде побито, до того ж, бюрунтовно і зі знанням справи. Та ще й перш ніж хто-небудь з вас устигне вимовити кредо індеум патрим омніпотентем. Вірую в Бога Отця Вседержителя, латина. Перший модник замахнувся ціпком. Шарлей спритно уникнув удару, схопився за ціпок і вивернув його. Модник беркицнувся і ляпнувся в болото. Ціпком, який залишився у нього в руці, Демирит затіліщив по лобі другому з купців, поклавши його на прилавок з пивом і швидким, як думки, ударом дав полапі третьому. Тим часом перший підхопився і кинувся на шерле, шарлея, мов поранений зубр. Демирит без жодного видимого зусилля стримав нападника ударом, від якого Джинжик перегнувся навпіл. Шарлей же ліктем могутньо гепнув його по нирках, а поки той падав, купнув по вусі, здавалося б, з нічев'я. Проте молодик після цього згорнувся, як хробак, і вже не піднявся. Решта двоє перезирнулися, та ніби по команді вихопили кинжали, шарлей пригрозив їм пальцем. Не раджу, мовив він. Ножі калічать. Модники не прислухалися до попередження. Рине воно здавалося, що він спостерігає за всім, що відбувається досить уважно. Але чогось він усе-таки не помітив, бо не зрозумів, як сталося те, що сталося. Порівняно з джинджиками, котрі бігли на нього і розмахували кінжалами, немов вітряки крилами, Шарлес здавався майже нерухомим. А рухи, що їх він виконав, коли на нього навалилися обидва купці, були малопомітними, настільки швидкими, що їх не встигало вловити око. Один з модників упав на коліна, схиливши голову ледве не до землі. Хрипів і один по одному випльовував у болото зуби. Другий сидів і кричав. Розкривши рот, на всю ширину він кричав і плакав. Тонко, з переливами, безупинно, до стоту, так, як довго негодоване немовля. Власний кінжал він усе ще тримав у руці, а от ніж товариша стирчав із його стегна, увігнаний у тіло аж по золочену гарду. Шарли подивився на небо, розвів руки жестом, який мав означати «Охіба ж я не казав!» Скинув свою смішну і трохи затісну куртку. Підійшов до того, хто плювався зубами, спритно вхопив його за лікті, підняв, тримаючись за рукави, і кількома точними копняками вибив джинджика з підбитого ватою каптана. Тоді нарядився в нього сам. «Не одяг прикрашає людина!» Сказав він, вдоволено потягуючись. «А, людська гідність! Але тільки добре вбрана людина почуває себе справді гідно!» Потім він нахилився і зірвав модникові з пояса гептовану калитку. «Багате місто з чогом?» – сказав він. «Багате місто! Гроші самі, погляньте, валяються на вулицях!» «На вашому місці я би втікав, пане!» Промовив трохи тремтячим голосом, Власник пивної лавки. Це багаті купці, гості вельможного пана гунцеліна фон Лауасана. Так їм і треба за ті бійки, що їх вони вчиняють одна по одні, Одначі краще втікайте, бо пан фон Ласан. У цьому місці править, докінчив шарлей, забираючи гаманець у третього жевжика. Дякую за пиво, добрий чоловіче. Ходімо, Рейнмера. Вони пішли. А Джинджик з ножем у стегні ще довго проводжав їх розпачливим і безупинним плечем немовляти.